محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتْفَقُوا اللَّهَ هَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وعن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ رواهُ مسلمٌ زمائزت من رو حاضرینو مسلمانان رو, رو الٰهِ الٰالمین دی منگو تاسبتولو تاق د خپل دین صحیح سمجھ او د دې د علم او د عمل توفيق را نصیب کړي زمونږ استاد او د تمام انسانیت او جن سعادت او نیک واختیار ته منده الله دین صحیح طریقے سره کو او پدی باندې زما عزت مند عمل کو زکه زموږ استادو د مختصره جوان اود دین ګړي او فانی جوان مقصد دار چپدی کې موږ د خپل غضب درزاون گئی کارونو کو او د خپل رب ناراضی نظام ساتو ادا وکړي په دې چې کوم قانون حکم کتاب او دین الله دغره نه زموږ استادو د ژوند ته روړل د پاره راځي د اړ د ذکر کوشش وکاو لن امت کې د ذکر طالبو کم کمشه الحمدلله علماء کرام پاکسر و مساجد کی موجود دی او جو قران او سنت نا خبردار دی او دو علماء و داعی و زمواری چې دای په یو وخت د اوقاتو کې د الله کتاب او سنت د نبی علیہ السلام خلقو له خي او خلق کینلا لکه هر څوک تاسو سوچ ټول کوي چې زموږ په مساجدو کې درسو نږي ناوی تمون نکې نو و دکې غو ما اېچا سر سو پودي عربي خاو تاسو نو عربي خويخه ادا سې کې نه ایم چې کوم ناشته نه من راغلي په ناس ته نه چې منر اغلی نو غشان مست ته کوي په کار د دې سمای زتمندو چې مو تاسو دخپل علماو سرکینو او ځان په دین باندې پوحو کوو دې ته ته زمای زتمندو ځان حاجت مند وګړو او زموږ فجر کې او طلب او درد دا شین نو مت کې ختم ده نو په مرگ مړ شو خنور سره کې مون خپل مسمنګ زکه موږ خو سميګي د علما کرام او فصحبت او پراست مونږ ویله سميګو نا تاسو غړی پړې او خوب جمعه تو کې علما درسونه کوي خو شي کمځه کوي نسو کول کی نی نا اره بازي ذمیدار او خدا څخه کار لري چې کاري موږ د دم چټي را اګوزګاري دغه جمعه کې رګدين به شي چې ستاسو کار يو شه زمند نو اوس وخت چټي کې تا خو ژوند دې کله با سخت ګرمي جوړيږي کله با سخت سردي جوړي دین خو دې او موسم پورې نه چېبې سخت ګرمي ده نو یې را د کار چټي بشي د دین د کار یا صح سره دغه زی اوقات کی خود سره خلق مشتاړو راځلا دا غیر لازمه نتیجه دا چې نن موږ د خپل دین نه خبردار نه یو موږ د مشه فرایض او واجبات نو کويغو او دا امرې بار بار او رچبای مش په موږ ټول فرض دی او فرض عین دی که ناری ندی که زنان نو ندی مسلیس دقولم مون تسریس یو شای چه فرض نو داغی علمم فرض دی پا دی دا مون داغارا نخلاسی گی چیر دا مون مسجد که امام دی وغد مصبه مسلو پویی دا خو بتالا پا فکی خشی هر مسلمان بج د مسلو بانی زان پویی دا پورا با علا را دی مخپلو علماء سرکینو او دا غی نزدکڑاوکو دا تلب پا ختم بے دا جمعی ورازم دا دین دا زدکولو یو ذریع دا دا اللہ حبیب با خودبوی اسم علماء اکرام چونکہ زمین دا عجم و علاقہ دا او آکم خودبچی عربی کی مینکی گی پا آگی پوہی دا بھائی صحابو نا دا عمل ثابت نی چھئی با عجمو تا یا نور و خلکو تا د امام او د خطب د راوتو نه مخکې کولو کوم مسلمانان وړ کې چې دا ګبي چې د جمعې د وختی را تللو احتمام کوي نو هغې نهسهناسم ممسه جوړه شي نو کار مو زمای زوندو ډیر ګډ وړ کړ نه د جمعې پر از وختي را لدا نه داسې پ بندې کوو چې او ووق دمون د او لماو سره کې او د خپل وین د خپل کلیمې ذ دې تختنه او خپل موج ولا وره د موص سفرایز او واجبات دکو دغه وجه چې رس تر رز په مونږ کې د دین سستی او کمزوری راځي ما آیات مبارکا تاسو روان لوستو الله ایمان والو اتق الله حق تقاته او یا ری گئی دا اللہ نا پا حق یا ری شرا او ای حق یا ری دا دا دا جل اللہ تابداریوی نا او اللہ را یادوی او رب العالمین حیری گنا اب یا فرمایی وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تاسم بڑکی گئی نا دربان را نشی مگر چې تاسو قابلاری الله تا یو ګور هر وخت مرګ راځلی شي لکه نن ناس تا کور کې ناشو او ځو شو کې دې شي د اخر نه خد کې دلوي د نړۍ ځان ته وګوري ظاهر باطل تا چې آیا کمرګ راغه نزد مرد درات لو قابلیت زما شکل زدي مناسب دي چې ضرب سره ملاو شي نا اروخ زمائی ذات مندو زان تا یارون زان تا قتل جزم مرد تا تیارن کنا نا سکر ایجا سوک جبار ملک لزی نا غد تلو نا مخی صور صور چې شنو که ایجی دماغ آغازی کار روائی سمد کنا اچه نا دماغمولی نقصان دو جنا زمادی دولیوی سفر که رکاوت جوب نشد اکل داسی اوم شی خلق رخصت کی او مو دې نقصان د وژن هغه بیا واپس کړی شي تاسو زماي زتمندو زموږ د اخرت یو سفر ده زموږ د اخرت یو سفر ده چې دا هی د فارمغه خپل کاروای زماي زت زتمندو شیخو د خپل شکل ته وګورو دفن نشي د مرز د پښو مون ته شکل برابرای طحابم داخل کو کولسن تو واجب لاکو کی جنا پوهی د وجه نکای چې سو مرشی نو کانګریی شیری په 몸 مرني ورل سمایي بس مر سره خبره ختم شو اګور تاسو فکار دی چې زما دا اثرنګری دی له سین په دی حال کې لال لاړ زما ګیرا برابر نه د سین په دی حال کې لاړ شئ زما شکل او صورت د خپل پیغمبر برابر نه ده نه پدی حال کې لاړ نشي ز دروغ او غیبت کوم چغلي کوم د مسلمان سپکاوه کوم پدی حال کې سور نشي مرګ ته ما باندې راځي الله ولی ولا تموتن الا وانتم مسلمون مرګ نه راځي مگر شته تابې داري اي دا وګوره د بیا مثال د باز خلک لین دین کوي نوګه دې چاپې دي نو موږ یې لیکي اوګه په شا باندې دي موږ یې لیکلی دام د خبر د آخرت خبره را چې خپل بچو تشرونا فسادونا جنگونا فرزونه مپرزه ستا په چاپې نو موږ یې جرمه په دمرې ویلي کا او بچی او خزه په غواکا چې دا دورا دورا په سی قرضه زما فلانی او فلانی باندې آدم ورته وای چې په ما باندې د دمر دمر خلقو قرضه را منګ وب خاطي رواني د له کلو روپ خو نه خزیلا پټشتان نه بزیلا پټشتان د داوی نتیجې دای چې موږ باندې زرګونه خلقو کار ځای اواز پر دې کې مرشو خښو د آرای شي ای وې موله خو پټلیستا د کټ پټایون شه نو ورکه ای بیا به ورکی یکه پټای نو مثری نن زمانه اولاد دا سې چې هغه په ژوندون مور افلار کوور کې ولاغه زنن زمانه اولاد څه ده چې په ژوندون دې مور افلار کوور کې ولاغه دې رجسٹره له ګور یو د مور افلار نه فرمان نه دې رجسٹره کې به شي بیا وسوږي د راغي چې تا قرضه یوڑا بشور کې به شي وسیږي کې ابو داؤد شریف کې حدیث راغله نبی علیہ السلاة والسلام یو ذلو فرمائے وی دفلانی قبیلی سو کشتا کہنا نیو قصو خواد یارین اللہ را حبیب دے بدت و جن خاموش و انیوی چیزک نیم بیووی بیووی اگرین پیارا مانیوی جیاؤ زیمد اللہ حبیب دے چستاسو اغم قوم والا او خاندان نسب والا سڑے مردے او اغا قرصدار ده اپا اور کی گرفتان ده غار اخلاسه که دی وزدی پل اغور ای اسیتا سول روام خوده ای نودون و سوامه بای ایمان سرو ویده ها سی بچیشتن چنه او از اپلار غار اخلاسه که ای اغپرده پتی دی ولی غار اخلاسه ای ما سا کار دا. دا کی فی. سلوی و یا غ خلاصون ما څه کار راځي ولې اخلاصو په کې په خبره باندې کم سړې چې پرده حق یوړو ده وفا ذات کسې دایڕثار وې نومون ورپسې چل ویښتې او درې ما اخرات تمې هي دي ګونا له لهو خو چې کومې زمکي د خلقو نن وي په زور هغه له سبهانا او ځاله سره جوړکړي نه ده اغه څه نه کوو یوه جنا کی عرشتی عرشتی وائی. وائی مو سره عمر دې درڅ کې دین ناغوې چې توبې لمو تیاری د خدایو شېله د تیاری کو توبې لا اریشیا ریسیا حل وای وي توبو خو خدایو شهو پکې نه ځا چې را پر دې مس دېوله دا ورکول غالي دل مغالصه من را چې ما را پر دې حق خوللې یا جما فلاړونکي خوللو دا ورکول غالي نو باغی زمای عزت من ذام غلی کو الله حبیب هغه کس کارزدار مړ او کته عذاب کې گرفتار و غاړه اخلا ن शकي نبی کریم رحم السلام چې تا بغاړه بند اوړه جنازه په نکولا ادا څومره د خفقان خبره ده چې یو مسلمان مرشد او د الله حبيب صلی الله علیه و سلم رحمت للعالمین موجود د جنازه په نکای کله مهاله ما وي چې په دې سړي جنازه نکوم دا هره د خفقان نه کنه الگوی دی وای څنګه دم ته فلا روز هم پرو از ما په بچی دیوانه جنازه نه کوي نو خبره خطرې نه کنه چې الله حبیب موجود وی جنازه ولله حبیب په قرضداري نه کول شي چې جواب را ده حق یوړو حدیثه مسلم شریف کې راغلی او کس قرضدار مرو ته الله حبیب لپتو لګیدنیو سولو تعالی شاهد وکړو پدې خپل مرګري مځه جنازي مزه کو عزت نکوه وردا له حبيب دې جنازي مزنه کو نه اشاري هي لیکلي وي دیو جنين نکولو دا جنازه دې جونده شفاعت دې دې مردا لپاره ماشي ولار دې شفاعت کوي لازم ضرور زموږه خور زموږه موندار مسلمان نارینه زنانه مړ دې اموږه شفاعه راغلیو ویدہ الله حبیب لفتا و تزماغتی عظیم شخصیت شفاعت او سفارش کئ او پردی حقنا ناز چا شفاعت نو کئ دی په دعاګانو ماف کئ چې ګنې راتول کله چاله دعا کئ او غلب باندې په حق د ماف حق ورتماف او پردی حق زما عزتوند سره کئ اگر نوایل اهل العالمین وې ممړه کیږي مگر چې یی تاسو الله تبارک و تعالی دا احساس زموږ د زړه نوسته چې بای ما پر دې حق راګېر کړي زموږ پرلار نه کرا ګېر کړو ير دا غاره اخلاصول په کار دي کنا نومو پزان راغ راضی انمو پخپل والدين راضی او نومو پدې کو نو راضی وای پر زور کې سوځي غاره ای سره اللہ ولی ثبوتنا الا وانتم مسلمون دیما یہ حدیث د جمعہ د ورځ بارکې وای ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي وی غره پرزو کې جنور پراختل هغه ورځ د جمعې دا د جمعې مبارک د ورځ دې غره او دا د دیو مت خصوصیات و نه لږه نخیا اولی امت تیرود یوهود او غید خالی رز رانی ولې وا او دا غید پسی اولی امت تیرود نه سواراو نا غید اتوار رز رانی ولې دا او رز د دیو مت په نصیب کې الٰه العالمین خوا ورف رزک رز د جمعه دا فی هو خلق ادمو پدې چې ادم علیہ السلام الله پیدا کړو الله چې ادم علیه السلام پیدا کولو لازم ګديد مسالره الٰہی العالمین ملائک او تو کو د ټول زمکه د مخنه په خپل قدرت د ملائک او په ځری خاره راټول کړه پدې کې سختوا نرمواس روا و د بنی آدم او پرانګونو کې فرق ده د بنی آدم او طبيعتونو فرق ده او د غخور راړه او د په وګ واغ زلا حضرت دینه د ادمه علیہ السلام جسد جوړ کو به په خلق قدرت روح واچولو بادا چې پیدا کو د زمي مبارک او رضوا د جمی مبارک پورز بانے اللہ آدم علیہ السلام, السلام دا پیدا کرے دے اخ پل دین تناس تا پکار دا ورزمون پا دی اسلامی ملکونو کی دی طلباؤ په کتابونو کې چی سبک وئی نائی ور تدا وئی دا انسان سنگا انسان جوڑ شوڑ دا ولکہ شاد ہو گیا ناغ شاد ہو گی رو, رو ترقی گولے انسان تے جوڑ شو دا او دا کفر خبر از القرآن و سنت نه انکار ده دا خبری زمون دا دی تعلیمی افتخل کو پا جهن کی پرتیوی او دا دا دی خرابی دوی و اسباب دام بوی بار ملکونو تتعلیم دا فارتلل سنا روا خدا خلق زمون مسلمانان تالیب العلم خالی و جهن بوی او دی تفارو دا اسلام اعتراضون از دکری او د جملہ د دیشل فنارجی سبقم ولا خی خو اربانی په اسلام یو اعتراض وکړي د خالی ذهن د اعتراض کو ازر الله ورغن نشو خو د سره جواب دښتا نږدې دا محسوسه کړي چې د اعتراض جواب دی او عالم دین نزدې او جواب ورګي نو ورځ د دې ځل کې د اعتراض زو دیو بل راځي بلکنه از دیو د دې چرګي دې خبره ورکړي یو جن مصلګا دا وي د دین بارکه نشا پزره کې شک او شبراله زر دی او کل دین راضي او داغه نه د قران او سنت پر وړاندې تکوش کوي چې د دې دې دې او دې ترا سوسی ازاله و شي چې لري دا په دې ځلو کې پاتې شو دې بجاله شي دې با جايې شي دین وبچې پیدا کیږي نا چیغه زنه راضي اسلام ناغا پورا سوی پورا متنفر وی د اسلام ناغا ده اسلام ناغا پورا سوی متنفر وی نداغی او غطا وجه زمائی زتمند و داموی گور ماتا سلسوی اللہ او رسول سوئی چی آدم علیہ سلام اللہ پیدا ہوکے انسان چا پیدا کرے دائی وئی سکول کی والا سکری وئی دا شاد ہوگیا ترکی کولا بس لکائی مکائی تو غرزی دا او شاه دوګيري انسان جوړ شو د الله او د رسول او د دې بالکل مخالفت او لټخبار نه د دې جنې پر الله آدم عليه السلام پیدا کړو وسیه یی ادخل الجنه اپ دې جنې پر اجازه جنت تور دن کړو ستاسو د مسلمانان عقیده د سی جنت موجود دی او جوړ دی او جہنم موجود دی او جوړ دی الله پختل قدرت باندې شکري پیدا کړي وي فيه اخرج منها ا دې جنې فرزاغه د جنت نه وایستل او په دې راستو کې फायदा دا رسول خوله خولي بندگان دې خوله جول دی راي عبادت او بندګي کوي په دې راوتو کې ظهور د پیغمبرانو او پدی کی ظهور ده نیکان او خلقوش سمرا په معاشره کې الله نه یریدل کی خلق دي ده رب العالمین نشدي یریدل کی خلق دي بیکوز انګل ویز مرو نه خالقي گنا قرلی او اسمانه تپوشو عظیم خلم په یی جنم چې سړی نه اک سړی ما ته ویره ما خو دو خوین د ناو دیوس چابل شان از مخنی ولوا نزیق ورقوم څنګه بهرې تاسو ته مان لازم روزل د خلک سترې پلان نو ورکوږه کوږه هغه باندې خارې واچو دي بده وې ته غزان سره یو ډو غزان سره سنو ځې ځان سره قبر له نوړو نو فدیچه را وسته چې په پدې سره څو څو فوائد وي ولا تقوم الساعه الا في يوم قیامت به نقایمیږي مگر د جمعه پرث اوبه کومه جمعه غلل قیامت علم د چا سره پغیب وشوېږي مله ژوندې پغیب هیڅ شو... کوم نو... دا دا وکه چې ز پغیب پویږم کافر پو. کوڅه دا دا وکه چې ز پغیب پویږم کل د قیامت علم د چا سره ده بسم الله والسلام و تاخير علي عمر کي نبي كريم عليه السلام تراغل اغي ته حديث جبريل وي عادتور دين خلاصه دا حديث نو فقره حديث کي الله دا حبيب ندام ته پوز کړو مته ساعه قیامت وکړي نو سيد العالمین ورځي ما پته نشته چې پیغمبر دا پته نشته بل سوق له جهان له دا د قیامت پته نشته کومه کایې دي سبا د جمعه جن راغلي ور دي زناور ټوګره مو غويده زناور ويده سي زناور لي چې دې د جومي په شپې د سبا په وخت په خطر اي مرحتو خوره اوه زنا له کې abate غرض دي رګره کو غوي یوګي زدا کګدره مونږ به غم وي وای سي هر شي د جومي په دې د شپې د سبان ور خطو په خطر کې چې قیامت خو به د جوي پر رضايي نه دو جمه شرط نه وي اموږ په نور رسول الله زکر میکرو د جمیرا شوی اغاز اموږ د خوبونو دا او هغه د ابسياتو دا د نورو خارو دا چې نور روخي نو د خوشاله چې د را قیامت راه نه غځه کا ا قیامت چې راځي په بنور د کترو لوخي شي دا بڑم دا دا مغرب دا طرف نرخیجی دو پدی جمعی کی با قیامت قائمی جی دی جمعی رز بئی دا دا دمر مبارک و رز دا او پدی کی تاسو تس اعمال متوجیدی د دیو رز دا بہتر رز دا و دا بہتر والی فاعمالو فا دے شه به قدر بهتر دی خو جب به تشخوب وکل اطهږي به ذنو ناغلم بهتره ده بیا شه به قدر خو شه به قدر دی خود اعمال والهفارا د دجنه دا رز ذخیره او برکت ده او جسو خو پک جسو دی اخو کی کړه د ابو رضی الله عنه روایت سه دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی و وی په دې جمعه کې یو وخت داوی سره موافقت ناراضی د بند مسلمان یسئ الله فیها خیر الا اعطاه اياه چې په دا وخت د الله راه خیر د دنیا د آخرت غواړي نو الله ورکای متفقن علیہ ہے جارہ بخاری و مسلم شریف حدیث میں سمیوئی با ایشال حدیث یاد شو ہاں لازو جات کیجی جالا یاد شو ہاں بھائی وراؤسن دنیوی نزیاد درکی غاتل دازو حدیث دازو نا موام کرنا دازو دابیم گاوان جانی لاتول گاوان جانی لے سنگا حدیث سم بے ہوئی دازو قلویو فکر کیا ایفوشی پا خبر پانے زاده سي پاشان چته ته ذهن لوجي په سات باندې بيږي په برابر ودنا سي ودا غشم ها د پیغمبر خبري تکسيوي ته زغافل نه شي د متفقن عليه جوا لغوصيدي خو بیا که سلا سجت نه کو نوغلم او تاسو خو ابو مر رضی الله تعالی عنه فرمایي دجومه پدې رسکي خامخايو وخت ته چې دیو بند دا مسلمان داغه سره موافقت زر دي چې د الله نافاغي چې د دنیا او اخرت یو خير واري مګر د الله وعده چې ور کوي اے د الله وعده دا چې ور کوي اے وګوره پدې رسکي زمو استادو سوره حاجتونی نو کوم د ژوند د ارتش او جیبې دی کې ونننچا طاقت کې ناشته تلاوت وقوف ذکر وقوم جلا وخت پکې ستک نو د چې کوم مراد دی د دنیا او دا اخرت خیر دې الله د خپل حبيب په جو بسکای او د الله وعده غره ټکو وادني د څګره په انسانانو کې داسې خلق دې چې د یو کس خوځې سواده کړې غوازه در سره ما ته ندار ذی کریم وعدہ او د حق ندی په مبارکه جب باندې کئ په جومی کې یو وقت تېر چکه چر دی سر دی او بند مسلمان موافقت راغې مشکۍ تلاوت کئ درود شریف وئ او د الله نشه خیر غواړي الا اعتوہ ایهو مگر دا و الله دتور کئ دادا متفقون علی حدیث تے امام مسلم رحم الله دا الفاسی واکڑی وَهِيَ سَاعَتٌ خَفِیفَتٌ لغن تے وقت تے دا شڑے روح گزنے لغن تے وقت تے جمعہ کیا وقت تے اللہ دا مندگان سرد دعا قبل دو وادکڑی د دې وخت لپاره کې تقریبا څکم اقوال دي د علماء کرام شری سلیخ اقوال دي شه په یاد د صباح درا خطنه راوالی چې د bang تمشي د نور خطو پورې ده د نور خطو پورې ده یو قول په دې اقوالو کې ده دو قولونا په دی که دیر معتبر دی او جا در ناورم دو قولونا پا کسی دی یو پا کدا دی چه امام پا منبر دی جمع پا رسکی ناسو نو دا وقت شروشو دا مزد ختم دو پوری لیکا اس دینا امام کینی جا کی با دا ومخ تازان کینی آبا خودبا وائی نو دا دی امام دا نه نا دا وقت شو دا د دا مزد ختمے دو پورے یعو دا دا مسلم شریف پا حدیث کے راگے دی چی آغا وقت دا دے چی امام دا خود بے دا پارکے ناستو نو د مزد ختمے دو پورے دا وقت دے او جو ان تبی کے دا چه نمازګر نو والیدن ور پرواسو پورے دي د ژوند نند جمه مبارک اورت د نمازګر ډېر کیمتی دي نو پدې کې زاد نه چانه پټه وای کله بازي سره راشه ګورته کوشش کوي دا الله بندې کانو چه فلم سنکه نوبل پسی سره ګرځي وي کوي په خاص کر چې کمکار والا خلق دي علماء دي رساله د غچ په د باور ولې چې دې کار او باسي اته را دي فرصت په دې ټوګ او دا هغه کی ملتي وخت سکے کی متی وخت ضایع کې نو د بل څه وخت مزايا کا وای خپل مزايا کا وای د باز نه پوهاوه او د بازي ساده خلکو عادت زای چوزګار شي وایرما ایزم چې مولانا سه وو خلیمع بصره بلګلګت لگ ولګو نو علما او دا وقات تقسیم کړی چې دا زماده دې ټے دې دا زماده دې ټے اوس هغه وخت تا پغت چیر دا غل کی ورته ناراضه کیږي چې خيره نرلو کی څو کی آتا تا دا وخت کسه دا خيره نرلو تا خدا کو ټول وخت ضایع بو د پر شرط د ما لګر نه پغت کټه بل وقتم مزايا ثواب بل غره ده کارونه واسه اگر تاسو زکار دی بس مختصره خپل کار کاوه چې د دې قیمتي وخت نسوڅنه کې و نه واسه چې تا غسر ناشې اسی بس راغله په جنټو جنټو دی ولا وقت ضایع کو ورته له ما روزانه سبق هاي نيازه سره ماشوخي د پوره درس کوي ابيا ولدا ګوري کدا عالم کتاب النور جو سبق برکات دي لچتور سره کېدا چې تاسو راګلو له غوږونو د سبا څخه کېږي په برباوا دا را وقت سکو زايد کو बर्बाद د کورتا د دمازيګر نفست دا وقت تسل کی مزیده ودې جمعې دا ده څو په کوچې پیږي چېرته ګډ کیږي درو شریف وې تلاوت کوي ماشالله زمو باسی زنانا طالباتی بلکل پدی عمل که بس شتزان چانال اخلاقاوا بیگئی تحبر آباد اکانال اخلاقی نو کوکا نا نو داد کبلی دوتھے مدر لپا آخوادی خوا پا غیبتونو پا تاویلی ماویلی پا تا چغلو در در تول سکو تول در تزایقو نو در خاص د مازیگار وقت اسم قیمتی دے در مازیگار وقت پرے اصل قیمتی دے اور جو نی دا د تقسیمات یو کیږي بچي اپدی کی ضرورت درو شریفه یا تلاوت کې ابیا کو مطالعه دین کې نو دا حضور علی نور خبردا دغه چې تلاوت کوم نو مال فائدہ را سبب ګور د حدیث او ترجمی او تفسیر د دې کې د نورو څخه دا فاعل کی اول عمل اصل عمل سره چې دوازي در نفس یالو مطالعه تفسیر ګوري احادیث مبارکه ګوري او چې دا وقدر نظمای ځمندو زای چا چاله بیا دی بای اه یک کلمه د الله حبیب وایي چې الله وایي چې څوک وایي څوک ورکړي ضرورت د کچا کولو ته شیلہ شیشت کې ګرځه ضرورت نی ها ټول هر ځمن یو کلیو هټول کې خاطر د ځفکه دنده د قبر دا د اخیرا دا نو مقتل دې سب کټه د بازیګر دا خبرونه کې لیسن لیکيږي ته ټول عمر لیکار کړي ما د اډام نشي ما د مثال په تور تا کار دکان کیناسه تلاوت توا د روح شریف هوا که شو کرا غه سودا په خرڅکا څوک سره غه سودا په خرڅکا وې موږ به مشرانو نه ورې دې په خوا په ملکي ځوانو وې سو وظیفه دې ګټبه هندله ساری دکان للاړ ته اشاره لري سره خبره کوله شهدا به درګه هوا وګوره یو هندو یو کافر په یو خپل وظیفه لا زیاده اته سره خبره تسکې کوئی اشاره در سره خبره کې او ته دې خپل ایمان او دین الله دربال رحم کرم کړي مسلمان نه نور سني دې دین له امانسته درو شریفې درو شریفې او درود هم دا درود ابراهیمی اوایا غ کتاب کې موږ یو سلویخ الفاظ د صحیح حدیثونو د الله د درود د دروز باغه وایي زره زندو خلکو د زانه جوړ کړي یا جو درود د ماجیزر د موز نفس خلکو یو د زانه ولا ثواب هم جوړ کړي چداتی او قالوا چر دیا خبره ثابت نه ده نو کاغذان سلا سی کړي درود وا یو هو دغه ثواب نيستا بل د الفاظ نيستا ذ درود ک نور نظر دې درود ابراهيمي خبري کړه دا موږ کې مونږ کوم دا څه دې دا درود ابراهيمي دې نو ک نور نظر دې دا درود درځي دا درود وایا زدا غواو خد زم عزت مندو ډېر د قبلي دودي په درسه کې ډېر د قبلی دودي چې مونږه تاسو د دې خیالو ساتو آنس رضی اللہ عنہونا روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفرمائے لی التمیسو الساعت التي ترجا في يوم الجمعة بعد العصر إلى غیبوبت الشمس رواه الترمیزیو رحمه اللہ آنس رضی اللہ عنہوچ خادم خاص تے ادھا اللہ دا حبیبی سوکالا خدمت کرے لسکالے خدمت کرے آنس رضی اللہ عنہ دا نبی کریم علیہ السلام سوکالا خدمت کرے لسکالے خدمت کرے او اگد اللہ دا حبیب دا اخلاقو ذکرم کئی وی پدی لسکالا کی معمولی دا خفکان خبر راتنا رکھنے کہ اوکار پسے لے گلے امان نبی کریدہ سیوے دی جولی دیو انہوں کو تا سب لن اخلاقو د جنانا وبي نبي كريم عليه الصلاه والسلام ناس رضی الله عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اون بیٹا وی وقت هاغه چې کی د دو دعا قبل دو امید کی دیشی پرزد جو پس د مازی ګر نہ د نور به د دو دوی pore دو دو دو رواه اترمجه الله حبيبغه وقت مخيل کم وقت دبا د مازی ګر د مز نفس دلوار دې دې ته وګوره نو پاسدار روايې جمعات له ونوزم اباځه خلک دې جمعات کې دې نجر لجر تا ګوټ کنه او په دغرز موبایلم بند بس ته ګوټ کې دا دا وقت الله له دا په دړش شریف باندې قیمتي کا دا د کلام الله په تلاوت کې کا دا په استغفار او توبې باندې قیمتي کا دا په مطالعه د دینی کتابونو اغه دا دغه کا دا اوس ابن اوس رضی الله عنه نن روایت ده جلیل القدر صحابي وي فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي دي ان من احد ول ايامکم يوم الجمعہ تاسو پا غور الرزو کی رزد جمیلہ فیہا خولق آدمو پا دی کے آدم علیہ السلام تیدا کرشو وفیہی قبضا اپا دی جمیع رزبانے آغی وفاکرشو وفیہی کی بشکلے کی پکے والے کیجی فاکسرو علی من السولات فیہی وې دې یومي پښطا او رستما باندې ډېر ډېر درود وايي دا شپه د هره هر شپه د کوز دیګا د یومي دا د هره ورځی تعبیر دا هر شپه سري دا د ورځی تعبیر وې دې ډېر ډېر درود وايي په بابا باندې وګور دا زمونږ پیغمبر دې السلام موږ ته حکم موندو دا ایمان سره وای مونگ چلتا تا سکری جی بیجانه ماخام دا بانگ دا نور پی و تونه جمع شورو شوی چا دیر درودویلی لا سوچاسکه نور و رضو پنسبت او د نور و رضو پنسبت چا دیر درودویلی فکار داده چی وی امام نووی رحم اللہ یا لوی عالم تیر او دا قرآن و سنت دیر غط خدمت کره وی امام د فرائض و سننن ایلاوہ دی جمین ورشی بپریو دو پیا نور سنن کل پولش پبم مویخو اٹول اردی کی بے دروش شریف دیکی بے سوئی دی بای او دکی گئی ما تا چاہ سی چا چا چا لاس تڑی دی ویخی کئی لگا تا لاس تا چاہ تڑی چا دی تا, تا لاس متنگ ہے لاس متنگ ہے ویخ کیا نئی بھائی سکتا کچیمی او تاسو اودن آسی آئی دو تنهوی حدیث میں سو چائذ رکھ وضو بس سجدا کړي تاسو نواب صح حدیث شو وایي د جومی پرز ډیر برودایې ہے ہے وایي د الله پیغمبر موږ ته حکم کړي اوس موږ امتیانی د شفاعت په تمایو کوي او دای د حاز کوثر د ابودس کولو په تمایو کوي پرکار دا چې بیګاد جومیش په انند جومیش رځه مون پا دیکی پسونو زرگونو کارا تسکڑے رئے درود مو رہنے رئے وی مابانی دیر درود و آئی ابلہ وجیب خبرہ کئی فَإِنَّ سُوَلَاتَكُم مَعْرُودَتُنْ عَلَيَّا شتا سزا درود فما پیشکی ایتی چی کم درود ملائی چی اوڑی پیغمبر علیہ السلام تو پیشکی صحور و آیات دیکر آغلی تی چی کم دائی وی پا خکول الفاظ ہو تا دا الفاظ بوست کی گی اکا بیادا پیغمبر اگا الفاظی رجی تا اخفلہ جوڑ کل داغی باسم او جنبی پا اخفلہ در لیولی داغی باسم رخوان دی کمی اخوان ناکتے پیغمبر چی پا اخفلہ کم الفاظو انتخاب کرے تا اگا الفاظو پر درودو آیا ویفا ان نسولاتکم معرودتن علیا ستاسو درود پا مامان پیشکو دشی قالوا الصحابه ورتيا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد اردت زمو درق شریف په پتا سو څنګه پیشي وقد اردت تاسو په قبر کې حاضري شي لکه عام بړي څنګه حاضر کېږي قالا يقولون روي شيباز وي چې بلې تا فاسو اې دکی بازار وی قال ذال الله حبيب ورته فرمایل ان الله حرم على الارض اجساد الابيا دبيره السلام ورته الله په دې عزت مک بني کړي د پیغمبرانو بدن نشي وړه څومره ابيا عليهم السلام چې فزرګونو دي او زمونږ ټول باندې ایمان دې ہر نبی پخ پل قبر کے ترو تا زبر ہوتے ہیں اللہ پا دیز مکدہ شے بنکڑے داندی آلہم السلام یو اختصن شکولے نشی ازار رولے ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء ارواہ ابو داود والنسائیو ابن معجا والداریمیو والبیحقیو رحمہم اللہ فِد دعوات الکبیر نورا سمگو اصطاس با چاپا نن سورا سورا درود پیش شوئے اچاپا کی یو ظلم نو دیوے لئے چاپا کسی نیو کھڑی یو ظلم با دجومی دا اشکا و رض یو بل رایادوائی آجی کم امام نوی رحم اللہ حبرم یو کار ای با دجومی پا اشکا و رض فرض و سنت نیلاو نور عبادات نکل دول بے درودوائی د جمعې په خصوصیاتو کې او خصوصیت داره چې د نورو شکو د راز په نسبت باندې موږ پدې څو ډېر د رش شریف وایو د مدینه منوره کې کله ناکله یو الله د حرمین کلاو کې او موږ تاسو ته ټول الله حرمین شریفانو لبوزي دا دادل سب موبایل دی په خصوص سره زی د جمعې پښپا او رض باندې د اغذ په موبایل کې او سات پیرش ہدایت راشي ان الله وملائکته یصلون علی النبي یا ایها الذين آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما ما زراب چې ته په ژوند کې سری وېداد الجمیل را درا یادای د ترجمه پښتو درس حرم د مدینه کې شوټی د جوی پښپږه کوم د قران او حدیث او یا نور درس لکېلی اول خلق لارایات کې نن شړا نند جمیش پلا انو دا گورا یا اکور کن را یا دوا وچی توارید ولوه من دی جمیش رضا مازی گر بگر دواگانی کب لیگی السم را زمونگا حاجتو ندی بی کنیدی بای بنده بنده تا بنده تا وی کلا حاجت من قدم تا قدم بحتاج دی او بی حاجت زمونگ دا زن کدن دی دا قبر دی دا خیرت دی دا اللہ مخلو دل دی د دې د يونيو مبارک ورځ د خلکو په وقار دي چکور کې وبله سره څنګه را یا دی نو کوشش کوي چې دې کې وسه کوي وایي اوس پتا څه کوي زمونه هو شپټه د باقی لګ پاتې دا وایي د دې په دې پټو لګي کتاغ تیر شي په شرمان کې چیرې دی غوږي په غفلت کې واله نو خوند نه پټو دی دا زموره وخت دی په شره ته و دا کوی شو یو دغه ما د درود شریف وای ه دی نو بلی مو خام سی الله حبیب فرمای پرز د قیامت پر جنت کی زمان طول نه دی بسوږي چې څوک په ما دل درود وای دا شان راخوا حاج سید العالمین گاون دی په جنت کې جوړ دا گاون دی وسوک جوړيږي چې څوک ډېر ضرورت وای ته جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې او د سيزور د دې سره الله حاجتونه پوره کوي پریشانای ختمای وای وای کدا دو وظيفي چاوني وکنه نو د دې لپاره مضبوط دلیل شته یو چې کم مسلمان نارینه زنانات درود وای بس خولګیاره نو علاوه د دې پریشانای ختمای حاجتونه زه پوره کیږي ځکه چې سوک صحیح استخبار وای هغه صحیح وګواث دا صحیح در لزکه وای توزمان پر دو خل کو سم و تو تو با با حق دی ولې پټه دی ولې ټول او زو مستحقر الله دا ټوک کوم کوم کوم ایمان خرابوي دا وای استغفار صحیح دی نو وي چې د یادې سره نیوي او لا ورته کنا کنا کنا ورته دما دې ته وای نو کو پای یو لاک چې پر دې حق دی نیولې تاغه دې خېټه تاوی قابض زور شوه هغه حق شو کا هغه حق زما عزت مند او واپس کا نو پسې صحیح خار باندې ټول پریشانه الله څخه کوي و صحیح استغفار مو کوي جن د کنه ویا صحیح استغفار دیو وای چې ثاني ودی دی کدی دی ودی دی دی وای او پتا خټه ور اچولې نو ته تهوبې خدا حق دارانو لور ککلا دا حقدارانو لورکا د صحیح استغفار سره الله ټول حاجتونه پورا کوي پریشانهي سکه پریشانهي ختم وي او د ضرر شریف سره الله تول پریشانهي ختم وي الٰه العالمین سکه ټول پریشانهي ختم دایو ډیر لوی او رځه او پدې کې د دې لپاره لویې خصوصیات کی زم عزت مندلو د جومو غو تاسو دې راځي خیال وساتو په دې راستي ګوره د سنت دي چې صلى غوصلو کی ځان صفا کی صفا جا مه واچي د مطابق خوشبو لګې بعد دې جمیله فارسی دا غسل ورته سنت ده دا ای موजूद طرف ته لاړ دي ایا رسول ته د <متحدث> رضي د فارغه د دې مزد <متحدث> د فارغه د عام علما یو اختلافي مسئله ده نو یو غره خبر دا نه توجه دا خدا سوام چې سوال دي نه 66 د بلبل غوري ها لکه قران دې مخ له يې تببل بل غوري نو دې نه چې تخش 66 تببل بل غوري کسب دې پس دې تو کې نه لګا نه چې ور پورې ونخلي سمیعی بائی دا غسل د را زی دا پارا او که دیو مزد پارا دے ندولماؤ اراجح قول دا دے چی دا دیو مزد دی. خبر دا دا دا دا تی وقتی سڑے غسلو کی چی ام تا دا غسل کی دا نوزو کی کپوینو شکت خبروانے ہیں غرسل غسل دفول علماء کمیس سنت دے تردی چی باز علماء دے دید وجود طرف تا لڑ دی دی جمع پر از نوی جامعہ چھول غسل کھول وقتی راتل سنت طریقہ دا وقتی راتل فری سنت طریقہ دا تا سابل جمع ما سروارب تا سابل جمع والا سوک سوک راغلی ہا بھائی اابل والا زانم ارگری سوک سوک دی بھائی څوک د زوال نه مخک راغلی اېدا شوشت کوي وايي کوشش کوي ماشالله باغي مشران ډیر وخت راځي د جومه برکات باغه چاته حاصلې چې د زوال نه مخک راځي حدیث کې راغلی سید العالمین فرمایتا زغورین چې کارخانه او چې دفتر لذي د څوکي ولا ولاړ هو څو ولا ګوتا جوړه کړي ګوتا لګایي ڈر پاک ختم دی ویرمو بچتا ناوخت ناو غذغتا لگی پکار دیچے خوشحال شر رو پی نوسترے غذغتا لگی او غذغتا لگی ندا بچی جیو کاری لکلو اسب جن تھی جیو کاری لگی ندوا به دیده سر ناو رکل و جب ایسکر نا آخر ناو رکل یا بو پین ذکر سانچے دب ترد دیو نایولوی دا ما دس ختم ہو کار کا. دی دی نوست پی خطا دیده ایرمو ذکر پیسی چی سیدیوی ایتا لو امچه تیو دیو تیو دیو دیو یا دنیای دا اتا تیگنت دا والنو والنو گنت دا خرنو والنو حلال دیرارا که حرام دیرارا تالا خود دی وقت دا تابندیتا خاغدر کئی نگو رب دست دا جنیر پرست دی دروازی کی ملائک ولا دی سو چی زوال نمک کراشی ناغ ملائک دا دو نمو ملیکی او دیو قبل شوی او سواب لو کال چې دي په لورې اذان او خطبه شروع شي ای خپل ريجستر بن کې بیا اې بغیره ملائک دغه دغه شوق لري چې جريده دغه شوق انسانانو کې ډوله مساله و محلوه ملائک د قران او سنت دا وري دوو به انتها شکی شوق لري اوس مثال په تورمو ناوخ تراجو د څمره نقصان مو یو خدای دې برکاتونه محروم شي د یمیشنه اته سوالم تاسو کوڅه سره نو کار نیوله وغلوې چې او بجو بای ما سره ګوټکه او ما خپل بدری بجو د ټیګي او هغه کله وختي راځي کله نا وخت راځي سور از به برداشت کایمان فرواي تاسو له دې کې دې ته بجی راغی اته دې بجی بجی ځبان یې وکورک ناشته کلمہ الله یې سره دې برداشت کای داسه الله ندا الله در رحمت نم شړې او غرض یې یا راځي یو مثلا ذهن کې واچو یا بھائی د طبيعت مسلمانای الله ناراضي کیږي چته زما چې سخه هيغه شن مسلمان دی بھائی چې څوک نړۍ ته او باندې صفاح او جمعات لبر اعظم اګه مه خوخه د جمیله بر اعظم دني کور کې خوب د طبيعت مسلمانۍ وي په سم د طبيعت په مسلمانای نه ته نجاست دی زان به الله قانون څه کوي دا چې مال رفض وي چې ته واسي وخرایي استا په کمی طریقې باندې نو که د خلک موږ خپل ورزمون ټوله مسلمانۍ د خپل طبيعت تا تاسو ګر اجازه له پورته د پلاهر دغه څوک خلکو ییلته مکو یا بس زمشرح خپل نه نو جلا الله او رسول نه مانی غن نه سره جوړ شي وای دا نه سره زکه ییل فلاره د موره د مشرد نه مانی نو جو کم سره الله او رسول سره وی غنه غنه په سره جوړي غنه په شی جوړي کیږي الله او داسه اوکا د خپل طبيعت مطابق لګیاره غنه په داسی جوړ شي چې الله تا غس نه لري د جونی پر زمایست مند په کار راځي جموږ تاسو وخت راشو او د جمهور کذا کولو زمایستمند کوششونه کوو یو حدیث پاک د مسلم شریف کې دا سراغلی ابن عمر او ابو هرره رضی الله مما فرمایي واي موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم نوري دي علی اعواد منبره دای د منبر په غد ناسه فزایولو وی ها محمد د شي قومنا د پري حدود جنيد منزلنا او ل يهم ن الله على قلوبهم اتدای دغه شان جمله لن راضی الله ور تفضل مهر د ګمرائیو لګایي ثم ليكونن من الغافلين بیا بشید د غافل نا اے غافل څه ته وای الله دې موږ تاسو د هغه و عذاب ذکر کوي ګان و رزل د دین آسان دي غافل چاہ لائے چیدے پدی پوئے نیدے چیزن سل اپیدائے غافل پدی پوئے نیدے جیدہ بانگ جیوی را چالے آوازوں نو غافل دا چیدے پزنکدن پرابیدار شو پا غافل مانا بانے پوئے شو ویچا چید جو ما پریخونو جا غافلینو نبولی کلیشی غافل چاہ لائے جید دا پر رکھنے چیزن سل اپیدائے زما راフラー مورچه راغلی او اس په فخر انبار کې دا سره راغلی دا روزانه چې اعلان کیږي موږ خاخوا دا سره راغلی بعض انسان باندې الله او رحمن دغه دماغ کې کېنه چې زما د پیدایش سبب څه ده زه سره پیدا او قافل دی له وای چې غبره بیداري کی خوب زن کدن کې برابر بیداري بعض روايات په پیدا شراغی یاد مسلم شریف حدیث وایي چې دري جو می پرې خو د شوشیا دا وجنا په سوهه سره هیڅ خصوص پوستې نو ی الله به د دپز لبانی مهر لګایي د دپز لبانی وصول کی مهر به لګایي نو پکار دا د معزت مندو چې د دې راځي داذاب موږ خیال ساتو مخې جمعه کې در لوي له شبیو وای مستحبه طریق دا را صحابو وروټي د جمعې د مزنه پس وړا اغه به دا په لوله سنت دې جونی پردې موذ نه پښتو ډې جونی پردې شکو نه موذ نه پښته کولا نپدې نې چې رټای برس خو خپل ځنی واسه ډېر رټای وکړي اپا کینی ما ګټه دې نه شي خو خپل زورو نپدې نې سترټای رټکول چې رزو د نشه اوز شي د الله او د رسول کوم خبري کیږي چې کی دا خو په سوچ فکر سره واورو پ쳐 یو مسلمان پکاره خدا دی کوشش وکړي که روزانه د علماو سره کې نه یود الله او د الله رسول او د خپل دین اسلام زده کوي واده مولای د جمیله وخترا دای کې وسره د جمیله وخترا شي او د پوره خبره د دین و راوړی دا د روه لازمره غذا مله او د جربل جمی په وسیکه کیږي تر بل جمی وخت څخه گزارو شي نه د وخترا خپل کوشش وخترا وقتی وای چې واده او ها یومی پرس غورا کو سلام سنت خوشبو سنت مسواکم سنت این مسواک سنت خود یومی پرس پک لگا مبالغه او کا یومی پرسو مبالغه او دیو جی استاد بیر لوی عالم مدینہ منوره کیو سم التکید اور در نایاب علم دے ورثہ کئی جریر نایاب نایاب کتابو دی ویری اوی کتابونو نمونه دلتا چاہتا نا ور جی تاسید نحو و شرف وی ورځال <تصفيق> تکیو مدینه منوره کې مدرنی سبب کی ہوئی وینما لوي ژوند د ما جمعه ورځ زما بیسوا کوه را لراکه د جمعه پر ورځ د نور ورځو په نسبت لڅو کا پرمیشه عقل مبالغه کا جامي صفا ستر وينځ دې واچو هر مناسب واچو ګربازی اثر دازي وی چې د اغات وروزه خلق سمجي داسه اثر استعمال کا شیل آغیر شا لتکلیف نی وقتی را شا اکیو ایرد دینا وقتا کنو لکی درمن شا کلک اگورا لکی درد رات لیا دیا و د حل کے دے دیم سو اے دمو دنیای نکسان مانے نخفکی کنخفکی دکا دیم سو گتا که کمیر آزے ما خونن جمین آوختا کنو اگورا دیتونو یوخ ثواب گتلو ازولتام مجرمم شما و ثواب مران لاؤ ایمان سروایی چلتا لکی در اح ابلی مسود رضی اللہ عنو جلیل القدر صحابی رہا بھائی لا سپا کراوی اختر رو را زور ورکا خوب لکھا جلیل خبر واؤنیل یعوشی بھائی ایتا تکسی لب علاجیو انسانان او دریتا کم از کم چی سڑے ہو دی پھلے ہو گورا تا زور ورکا کتازد و دلوما گوڑ لزئی یو پتروزانو دی پدر مرد بور سرسکو آئی خالا کدر نبو اخلاص نکلے ہی جی تاسو له امان سره وای دا کارونه کوي چې یو نو کارديدار سره یو دا کار نو څه ودني واه قابلیت وي که نه وي قابلیت د ابو سرم چې ودې خدای واه قابلیت نشي خو شه په خبره وای وداله له وزب مونږ لښت ها اساسه ملاحظه کړې دي بیا ځان سره عدالت خبر راړای په دې بیان کو متا څه دیغه مو دی دا نه باندې غا ایزت احترام پسڑکیو که دا د نقصان خبره چی دا الله و رسول خبره کیو تا اسے فاسودی دا دا خوب مرد دنیا و دا خیرت دا تاوان خبره ده نوان جی ابن مسود رضی اللہ عنو نا وقت تراغلے یو جمعہ یو سوینے و کوغٹ ابی ازال لکھا سریور کولو ایڈیر رستو شوئے زکا یو مسئلہ دا اللہ ازمونگو اصطاق سطول نسل کی چی پرست دا کیامت با جنتیان دا اللہ دیدار کئی اللہ ازمونگو اصطاق سطول نسل کی و ایدی دیدار تا بسند کی نی دی جو می پرست چی سوک دا تولو ناوال رازی دے و دا اللہ دیدار تا پاول خب کناس اصطاق چی روستو رازی را بروستو ناس تی سمرلوی نقصان خبر دا زومیت پای رازبد الله دیدار تا مؤمنان څنګه کیږي چې سوکو سرا ولې دا الله حبيب وی دا سچو کې ندي به دا الله دیدار تا په ول سفکه ناسي په کار کې چې پاول سفمو اتا شوشو پاول سبانه وې دوه سي زولې ک خلق ول پتو دا لو د محلې او د کلی دمر خلق برا جام شي چې جنگ به نبي یو خيار شړې به جنگ ختمېږي او پر خسنې شي یا کو ذا بان فتو لگے رځ د سمرا اجر ده نو دمر خلق د بان تراجمه شي چدای د جګړې د ختمې دوه فل څه علاج وي او خيار سره ورته یل جنگو نه مکه وي او حاصله دار تاسو د چانن چرويته د بان غوې ذین کدی یا وان سب فتو لگے ذا چې اول فسک کے له اجر ده لو دا اول <سؤال> سب د طاره دمر محل له راغل چی دیا پا او پاوال فتی قطول نگایی جنو پا دو بیش جنگوے نو دا جنگ ختمی دو دا تارد اللہ حدیث فرمائی یو شخص موردی جنگونا مکوی او زخصانے بوا جاو جنشارہ ہوا تنوازی پا کی کیلی تا شدی جنوی پاورس پا دی وختی رات لوب دا اللہ دی دار تا گمائزت بندو تولو نپا مخ کے صف کیو نذید افاره زبایس مندوج موږ او تاسو کوشیش کوو ارجمه تا وختिरा شو دزیدا او وخت رابیر کو پدی کی دروش شریف وایو ا دانند جوماګور پیدا د جمیش پته را کلا ټول دنیا زمون کلا شو کی راشه ور مو کدا واپس کی چاپ ګنا کی تی را کا چاپ عبادت او جڑا دروش شریف کی تی را کا دارز بیا پکو تو راشي دانند رش کی کما تی را بس دا زموږ د عمر نه کاباش وا دا کوم کورونه 40 روپۍ ورکاو دا زموږ په دې عمر کې بیا واپس کیږي نه عمر کیमती کیږي زمای زتمنډو په دوه باندې او عمر کې برکت داږي چې دا د اخیراست په بارش مال شو هغه عمر کله کاله ده کوم چې ست په قبر جوړ شو دا په عمر ری او عمر دې شو کاله له قبر خیرت په جوړ نه شو دا عمر به برکت عمر د اسلام او اعوذ بک شیده پاره شه الاله العالمین مونږ او تاسو لرا کړو نو غشه مونږ او تاسو کملاو نشو زمایت مندوده وګوره زمونږ ژوند له کله به ګرځي راځي کله به سرځي راځي کله کار ډېری کله به لګوي او تاسو بلی چې زمونږ کار وي دغه به درشونه او جماعت بلنی زمونږ زمیدارو راته ری وې دا کارونه وخت ختم شي کنه بیا به درځلاراز نه او زموږ هم بعض کسانو په واقعتاه ترلاسهل به سبب ووی چې bæټۍ غراوی او نو شی او پتل غراب نشو تا او خیر لور کړي کنه برکت خو به په جمعه ترات نه ته جمعه ګورې نه دا داز رزق لږ ذمہ دار او خار ډیر شي ای پر موږ سره تبشیر نه دیږي دا ځین خلک رزق او جی کل اوزگاری بھی بیسک ہے نا آگا بچی انہیں سجور نشی بچی انہ سوشی کچھ دست پک کالا راجی کچھ کاری انہیں را جائی گی اکا اولی پلار دراوالا نکس کل کی اولی پلار دراوالا دین تا تیار ولائی زکر دی بچی انہیں سجوری گی اکا دلتے والی جی پلار دراوالا نا آگا سکو جمعات لاؤ مدرسی لاؤ مرکی زکر جسی زکر رالی جو اپنا نا لارب ورثره زم عايسکندو ناراضي دغه راکد بچي مود يوم کار کديو ک کار نه درس وکله را لګي اته شم کيدا وکله کارو ندي کله جلوبي څه د کار کور باندې کي نبي رسول سلام پر زمانہ کې صحابه غالي امتحانات دا چې کله وځه فصل تیار شنه الله به امتحان راوشه ا صحابه قربان کوځکا د قران کو سونو آیاتونو کي داي صفات غزوه تبوک کییدہ دلته میوی تیار دي شکول غاډه کژورو ادې لیک غزوه تبوک راغی نا غساهه تیار میوی پرخې یکو ورځی کار سکی او دا الله حکم له سکو لا لن تبوک لریو سو میاشت په پتلو او اطلول لګیږي زه کو الله رب ال عزت وای و استجاعو ساعه اغم چی صح زمان غمبر وی هغه مهاجرينه او نسوار چې په یو څه وخت کې زموږ پیغمبر څخه کړه وا برګر کې کړه وا او د ځوزګار جیسه نه سرکار نشتا نجا وړل ترناسته قرباني هداه د سرکار ستو په کومه کې کې راسته اځوزګار را کنه اذی الاسلام د مومن یو مثال پېش کړی داوام بیا د سکوې په دې صحرا کې یو وونه دا داږي د دا دا مومن مثال داږي وخت دی زمو صحابه ورالو یې جدا کومونه نه رسول الله حبیبی جدا د کجوريونه نه تازه ګورې سلور موسمون بدلېږي خو د کجوري پترو تازه کې کی فرق راځي کله بهار دې کله هزار دې کله ګرمي ده کله سردي دا کلا سر کو کا جوره پک پک شنه ولا لا لا ا کله سي له دې دې طرف ناراضي وکله دې نه کو را کا جوره پک کله ولا ورني دا سي له ورګي نه اول دا د کس ما کس هم څه نی را دي خدانه چې دې ځان سره یو اے ابلہ څه نی را لا غزان سره یو دې کله با ګرمي کله با سردي کله با کار دې حال کې څه نکې دا که وی پر غونده ده ولې قبره ده په رد طاره طواله نو د مؤمن مثال مو کې ژوند څنګه ته وي تاسو ته مو ته غره پته چی چې څو څو ته له ذکر کړه او ایبل بوته ذکر کړه د مؤمن مثال سره ذکر کړه موسمنه له سلوور به هیمان سره ولکې یوری په تاوګره کې سره کرا ده دا په خلګرمی کله بشردی او ته د الله بندې تکه لپجر مې پر واکه نب پسر دای پر واکه دا الله دین بجې سکرې هه مودائم بجې استقامت غرمه تاسو اوسم سوال کوم چې اهدی نسرات المستقیم الله مونته استقامت لا روغه استقامت نه دی تک کار د څوک نېبه جماعت لګراږي دې نه قوتي نشته کنا استقامت دی نه اونته ترغه او که غریبی او کمالداره ا کثار دې ده کله دې خو په خپل دین فرق نه دې ته استقامت وای او جنکار دې د جماعت کې دې پرستر ونیږي ا جکارني چې د جماعت کې دې استقامت نه وای الله زمو واستاسو د پولو استقامت له ژتي په دې کارونو کې برکت دې نه راځي کم نه راځي عقیده مپره وکړه نو ورسره دې شې او د راځي ملګریو برکت مو ته لر کوو د حرکت ته لږه وای ما کای نه تا چې شریعت دا کا حق هر دګنځه پر د وکاو خدای زب لن پریځي دې د خیر او برکت فديزه په جناو په دواره دې او خدای دې پرې خون بیا کشپاو او زلګي هیڅ پتې زبای زکند جوړ نشي الہ العالمین ز مونږ ته له ایمان رکھے یا الله مونږه سوې سم واوریدل فديزه عمل کو له توفیق مونږ ته راکې الله مونږ ته له قران او سنت دا ورې دو په وس کې بیدار کې او ارچی یو خبره د پیغمبر یادو مون نه هيري غينا الله مون ته زموږ والدينو ته مړو ژوندو ته حاضرين او غايبين ته واړه او لي ګناهونه معافي الله د فتنو دور زه مونږ ته وګ دي ایمان او د حيا حفاظت وکي الله د فتنو دور زه مونږ دعاړو جهان او د شرمندګو نو ساته لا اله الا اللهم دعاء الجهان وذ مختوري نم الاله العالمین والصاف فكوره كوره دم توله تدلو توفیق راکه الله دا کما وباء و بیماری و فتره دا د خلو تول بندگان ان الاله العالمین لریکه ای د دې د وجنه د مسلمانانو دینی او دنیوی کارو نټول بندي الله زمون گناهونه معف کیو د دینی او دنیوی ټول اداره کولاو کی اے دعا وغوړای چې لا حلالالمين <سؤال> حرمه نبا نه بیا موسم بهار راودي دا د تاریخ په درد او د جړای او دور نه چې رمضانم دغه شانتی اوس حج را روان دی الله حالات تا پلاسو شو کیږي ته حرمين شریفين او ټول مساجد او مدارس کلاو کې الله حرمين شریفين او ټول مساجد مدارس اور مرکز الہ الالمین کو لائق اللہ تضمن راضی شے زمو حرمین بن دی مساجد بن دی دینی شعبہ بن دی یا الہ الالمین تضمن راضی ش من تول لجسیت توفیق را کے اور زموں کو په خوند دربار کے اللہ قبول او منظور اٹب مسلمانان ک په دینی او دنیوی سفر وکری اور دغه حالات زوج لویر دی اللہ غیرات من غاڑی ده غیب و نظرات لو اصحاب ول جوڑ کے کم بیماراں کورون ہسپتالو نو کی وی دوه واڑے الہ الامینہ تورت شفائے کامل ور یا پنور کی اپجو بیماریا پنور بیمارو کی چتروش پرشوں وفات دی اللہ درہم د کرم عمل ور شو کی اللہ زمو توری دینی دنیاوی حاجتوں تر الله زمونږه او د ټول مسلمانانو د مذهبي او د نړۍ پریشانای ختم کړي کوم مسلمانانو دعا بار کړي وي دي څوک بیماران دي الله شفاء ولورکي څوک قرضدار دي الله د قرض مخلاص کړي څوک دي ګناه بندي وان دي الله د بندره خلاص کړي د چا بجني شتاله نه کومه صالح بچي ولورکي الله د مدارس او ديني مراکز تر قیامت پورې قائم مودائم ساتي د دې حفاظت وکړي ای د دې ضرورت الله د غیب او د خزانو نه پوره کی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك